Vi står nu i Nordens huvudstad, så var det faktiskt under tidig medeltid. Genom Kalmarunionen 1397 kom Kalmar att vara en av Sveriges viktigaste städer, omgiven av en ringmur med ton liknande den som vi ännu idag kan se i Visby på Gotland. Gamla staden innanför murarna hade en oregelbunden stadsplan med stadskyrkan i stadens mitt, och den gamla staden ligger fortfarande under våra fötter med vägar och husfundament bevarade för framtida arkeologer att utforska. Det är bara mellan en och två meter ner till medeltidens gatunivå. En utmärkt modell över hur det medeltida Kalmar såg ut finns på Kalmar länsmuseum. Det gamla Kalmar hade ett utsatt läge i vid slottet och brändes ett flertal gånger av danskarna. Efter det så kallade Kalmarkriget i början av 1600-talet beslutade Riksrådet under Axel Oxelstierna att flytta staden till Kvarnholmen som var lättare att försvara. Men eftersom alla husen i den nya staden skulle vara byggda i sten, dröjde det innan man på allvar kom igång med flytten. År 1662 fanns en människa kvar i de gamla Kalmar. Då kan vi läsa att Måns Falks enka fick tillstånd att bo kvar i sin stuga över vintern. Det mesta av gamla stadens bebyggelse i sin nuvarande form är från tidigt 1700-tal och framåt. Under 1700- och 1800-talet uppförde många hantverkare och sjöfolk sina stugor här. Men området drog också till sig stadens rika borgerskap. Förmodligen var luften lättare att andas här än in i den stinkande och smutsiga staden. Många av de förmögna handelsmännen i Kalmar hade förutom sitt hus på Kvarnholmen även en trädgård med tillhörande hus här i gamla staden. Här, där gamla Kungsgatan och Vasagatan möts, ligger Tant Tildas stuga, den lilla söta gula byggnaden som troligen är byggd i slutet av 1800-talet. Det var länge sedan Tant Tilda bodde här, men namnet lever kvar än. Varje morgon drog hon sin fullastade frukt- och grönsakskära till Stortorget in i staden för att sälja sina produkter.